Gábor Úgy döntött, amíg az osztrák hatóságok visszajeleznek, nem lógatja a lábát, hanem elmegy Pitvilovicsékhoz, és őt is megkérdezi, hát a találkozott hámori Antóniával. Soha nem lehet tudni, mi történhetett. Az is lehet, hogy a nő egyszerűen eladta a gyerekét. Az előélete fényében nem is csodálkozna. Sokáig csengetett a lakótelepi ház sötét lépcsőházában ácsorogva, mikor a szomszéd dugta ki a fejét a szemközti ajtón. Mit akar a hajnalkától? Jó napot! Nem tudja, hol van Pitvilloicsné? Hogy ne tudnám, én hívtam ki tegnap rá a mentőt. Nem hiszem, hogy tudnak vele valamit kezdeni már, de talán könnyíthetnek a fájdalmán a szerencsétlennek. Miért, mi a baja? Ki maga? Nézett hirtelen gyanakodva a férfira. Holló Gábor nyomozó vagyok emelte fel igazolványát a fény felé, hogy a nő is jól lássa. Ja, akkor jó. Már épp csodálkoztam, hogy hónapok óta senki felé sem nézett, aztán a múltkor itt volt az a nő, nagyon fura volt. Lépett ki bizalmaskodó hangnemet váltva a folyosóra. Azt mondta hajnalka, azt se tudja, kifia borja, aztán csak rendet rakott nála, meghozott ezt-azt, de a hajnalkában már semmi nem maradt meg. Tudja, torokrákja van, és az is áttétes. Szóval. Az asszony egyértelmű mozdulatta húzta végig a tenyerét a nyakán. Megvannak számlálva a napjai. Fiatal nő volt, kérdezte Gábor. Ja, ja, olyan korai harmincas. Megismerni, ha látná esetleg? Hogy ne ismerném, jó szemem van nekem, és jó a memóriám is hála annak a jó Istennek. Gábor előhúzta tonka képét a kabátja belső zsebéből, és az asszony felé nyújtotta. Az olvasó szemüveget vett ki a pongyolája zsebéből, és alaposan megnézte a fotót. A haja, mintha hosszabb lett volna. Gábornak kikerekedett a szeme. Alig hitte el, hogy ekkora szerencséje legyen. Hámori Antónia itt van a városban, és nemrég még nét is meglátogatta. De miért? Mi van, ha az asszony eladta a nőnek a gyerekét, és aztán eljátszotta a gyerekrablást? Biztos benne asszonyom, hogy ezt a nőt látta itt? Pontosan mikor? Hát úgy öt vagy hat napja. Tudja esetleg melyik kórházba vitték a szomszédját? A hajnalkát? Na, Kerényibe asszonták. Köszönöm szépen a segítségét. Fordult meg Gábor, és igyekezett minél előbb lerohanni a lépcsőn. Iránya Kerényi. Az asszony hátamond mond valami használhatót, hol tartózkodik most Hámori Antónia? A bejáratnál szinte összeütközött Gyurival. Pitvillavics úr, elnézést, hogy rohanásban vagyok. Az édesanyját kerestem, de azt mondja a szomszét, hogy bevitték a kerényibe. Mikor? Tegnap. Akar velem jönni? Épp oda igyekszem. Autóval vagyok. Gyuri tétovázni látszott. Nem igazán vágyott együtt utazni ezzel a nyomozóval, de talán az anyja az utolsó óráiban van. Rendben, mondta végül, majd követte a nyomozót a kék szolgálati rönóhoz. Mit akar az anyámtól? Kérdezte, mikor már úton voltak. Gábor hirtelen azt sem tudta, mit válaszoljon a fiúnak. Azt mégsem mondhatja, hogy arra gyanakszik, az anyja eladta a hugát egy nőnek, és azóta is tartják a kapcsolatot. Hiszen miért? ha nem ezért látogatta meg őt nemrég, Antónia. Vajon hol lehet most? Néhány kérdést kell feltegyek neki is. Tudja a nyomozásról. Ennyire sürgős? Nézze, a szomszéd azt mondta, hogy az édesanyja nagyon beteg. Ne haragudjon meg azért, amit mondok, de bármi hasznos információt tud. Azt jobb, ha most mondja el, mielőtt még... Hirtelen elhallgatott. Mielőtt még megmord el, értem? Vonta meg a vállát Gyuri, tekintetét az ablakra szegezte. Valahogy úgy. Bocsásson meg. Tudom, hogy az anyám nem sokára meghal. Ne aggódjon, nem fogok zokogni, ha erre utalt volna. Azt nem értem csak, hogy ennyi idő után miért hozták fel újra ezt az egészet. A hugomat elrabolták. Vagy meghalt, vagy valahol távol van már, ahol senki nem fogja megtalálni. Nem lenne békésebb hagyni az egészet? Gábor fél szemmel gyurira nézett. A fiú arca nem árult el semmilyen érzelmet, de valahogy érezte, nem véletlenül mondja, amit mondott. Valamit tud. Talán tudja az egészet, hogy az anyja mit művelt, és védeni akarja. Nem akar valamit elmondani nekem, Pitvilovics úr. Kérdezte egy piros lámpánál lelassítva, a fiú felé fordult. Gyuri elvörösödött, és ökölbe szorult a keze. Mégis mit kéne? Próbált könnyed hangsúlyt megütni. Nem tudom. Ezért kérdem. A fiú eldöntötte, nem kap a kilincshez, nem száll ki az autóból, mert az csak azt igazolná, hogy tud valamit Antóniáról. Nagy levegőt vett, majd így válaszolt. Tudja, nagyon felkavart, hogy az anyám kórházban van. Nem akarom, hogy felzaklassák az utolsó óráiban ilyesmivel. Nagyon megviselte, amikor a húgomat elrabolták, és nem szeretném, ha újra felszakítaná a sebeket. Ezt sikerült olyan őszinte beleilléssel elmondania, hogy Gábor visszafordult a volánhoz. Rossz megérzés volt, gondolta. Látszik a fiún, hogy vívódik, de lehet, hogy tényleg csak az anyja miatt. Azért jó lesz a rajta tartom a szemem. A kórházhoz érkezve mindketten a nővérpulthoz siettek, és Gyuri anyja felől érdeklődtek. Miután megtudták, hol van az asszony, a kórterem ajtajánál Gábor megállt. Menjen először maga, aztán majd én megyek. Rendben, bólintott az, majd belépett a hatágyas kórterembe. Az anyja a fal melletti ágyon feküdt, mindjárt a bejárattól balra. Olyan sovány volt, hogy a vékony takaró alig emelkedett meg az ágyról. Bár nehézkesen vette a levegőt, lélegeztető nem volt rajta. Félig nyitott, semmibe révedő tekintetén látszott, Morfiumot vagy valami ehhez hasonló fájdalom csillapítót kaphatott. Gyuri odalépett, fölé hajolt, hogy az lássa őt. – Anya! – az ráemelte a tekintetét és lassan pislogott egyet. – Gyurikám! – lehelte. A fiú is csak sejtette, hogy ezt mondta, amit hallotta. – Eljöttem! – vonta meg a vállát, de nem igen tudott mit mondani. – Jól van! – most már mehetek, suttogta. Azért maradtam még, mert téged vártalak, fiam. Soha nem szólította őt így. Gyuri megrendült, de furcsa is volt az anyja szájából. Sok rosszat tettem, de látom azért te jó fiú lettél, na. Hosszabb szünetet tartott, majd a fiú kezét kereste csontos ujjaival. Gyuri megfogta a kezét. Apád egy fasz, de nem tehet róla. Te ne legyél soha olyan, érted? Ígérjed meg. Jó, megígérem, válaszolta félszegen. Jól van, most menjél. Eresztette el a kezét és lehúnyta a szemét. Gyuri állt még egy darabig az ágy felett, hülyén érezte magát, filmszerűnek hatott ez a jelenet. Nem tudta, hogy a forgatókönyv szerint mit kéne csinálnia. Csókolja meg a homlokát vagy a kezét? Ránézett a sárgás pergamentszerű bőrre, és undor fogta el. Végül csak megsimította az asszony kezét. Hát akkor, Szia! fordult el az ágytól, majd kiment az ajtón. A nyomozó a szemben lévő padon ült. Hogy van? kérdezte tőle. Meg fog halni mondta Gyuri, majd zsebretett kézzel elindult a folyosó vége felé. Gábor utána nézett. Jó lett volna beszélni még vele. De majd megkeresi, hiszen tudja a címét. Ha meghal az anyja, talán elmondja, amit tud. Belépett a kórterembe, megnézte az ágy végében lévő lázlapot, ahová a beteg nevét írják, így tudta meg, ki is Pitvillovicsné. Odahajolt a nőhöz és megszólította. Asszonyom? Az nem szólt semmit, csak aliláthatóan megmozdult a szemhéja. Arról szeretném kérdezni, hogy emlékszik-e, nem folytatta, mert a nő csukott szemén keresztül egy köncsebb gördült le a párnára. Gábor felegyenesedett. Az asszony valószínűleg be van nyugtatózva, nem fog semmire sem válaszolni, és valóban csak felzaklatná, ha a hat évvel ezelőtti dolgokról érdeklődne. Talán jobb lesz mégis hagyni. Vigye magával, amit tud, de legalább békével mehet el. Antónia úgyis napról napra közelebb lesz. Talán Ausztriába se kell kimenni, lehet, hogy még itt Budapesten elkapják. Megfordult és kiment a korteremből. Ahogy visszatért a kapitányságra, azonnal jelentkeznie kellett a századosnál. Az osztrák hatóságok engedélyt adtak a nyomozásra, valamint a megadott adatok alapján ígéretet adtak, hogy másnapra kiderítik Fraukálnoki címét. Gábor elmondta a századosnak, hogy valószínűleg Antónia itt tartózkodik Magyarországon, amit a tanuk is igazoltak. Százados úr, nem gondolja, hogy el kellene küldenünk a határ átkelő helyre, Antónia, akarom mondani az útlevél szerint Kálnoki Eleonóra fényképét? A százados megrázta a fejét. Elismerem, észszerű lenne, de milyen bizonyíték van a kezében, ami alapján letartóztatná? Gábor elgondolkodott. Eddigi összes bizonyítéka, a sőnáltal állított tanúvallomás Kálnoki Eleon óráról. De ez még semmit nem bizonyít. Nem tudnánk bizonyítani, hogy ő volt el a kislányt. Elsőként nyitotta ki hüveik úját a százados, és lekönyökölt az asztalra. Ki kellene deríteni, hol szállt meg az emberünk, és esetleg magával hozta e a gyereket is. Szállodák, panziók, előbb a belvárosban, majd később esetleg a külső kerületekben. Esetleg meg lehetne nézni, hátha ha a volt barátjánál szállt meg, annál az Andrásnál. Utána fogunk nézni, százados úr. Bólogatott Gábor. Másodszor. A mutató új is kiegyenesedett. Ha megvan, hol szállt meg, megfigyelni a helyet, követni és megtudni, miért van itt. Amennyiben már elhagyta az országot, úgy az osztrák hatóságok által megadott címet kell megkeresni. Természetesen magának kell kiutazni, amikor megkapjuk a nő címét, és ellenőrzi a gyanunkat. Amennyiben rátalál a gyerekre, szembesíti a nőt a tényekkel, talán ő maga is megtörik és bevallja a bűncselekményt. Gábor bólintott. A nap további részében telefonált és ellenőrzött néhány szállodát, panziót. Sehol nem hallották Fraukálnoki nevét. Végül a barátja címét ellenőrizte. Nem volt könnyű megfigyelni a házat, mert az épület egy zárt területen állt, és nem egy közterületen, ahol bárki parkolhatott. A portásnak a lakópark bejáratánál muszáj volt megmutatnia az igazolványát, és a háztól nem messze parkolt le néhány másik autó mellé. Az egész délután ott töltötte, de nem látott semmi mozgást, végül visszament a portáshoz, és feltett néhány kérdést. Mondja, uram! Nem látott itt a napokban olyan személyeket, akik előzőleg nem laktak itt? Van itt jövés-menés. Néhányan kiadják a lakásukat. Vakargatta kopasz fejét a harmincas éveiben járó biztonsági őr. Gábor elővette a tonkáról készült fotót, és megmutatta a férfinak. Ja, ja, őt láttam az elmúlt napokban. Csúszott ki a férfi száján, majd látszott, megbánta, hogy elkotyogta. Kedves lány, mit követett el? Nézett őszinte érdeklődéssel. Arca egy jó indulatú, volt hasonlatos, ahogy homloka ezer ráncba fodrozódott. Nem követett el semmit, de megfigyelés alatt tartjuk. Tudja, egy fontos tanú a hölgy. Aha, értem, mondta az őr, és körülnézett, mintha valahol itt lenne a lány, akit a nyomozó keres. Köszönöm szépen. Köszönt el Gábor, és visszament az autóhoz.